Ceastă dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să încep o serie de predici care am toată convingerea că vor fi o mare binecuvântare pentru fiecare din dumneavoastră. Spun lucrul acesta pentru că în momentul în care am început să studiez subiectul acesta, mi-am dat seama cât de important este să înțelegem aceste lucruri. S-a schimbat rugăciunea mea, s-a schimbat închinarea cu care vin înaintea lui Dumnezeu, s-a schimbat modul în care stau în prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că, așa cum spuneam duminica trecută, noi în primul rând trebuie să, fi, să fim lideri peste noi înșine să ne putem conduce, vom învăța principiile prin care putem să fim un lider pentru noi înșine. Și alături de aceasta vom gusta sau ne vom sătura de binecuvântările care decurg din această poziție. În această dimineață, în deschiderea acestui subiect de predici, intitulat Puterea,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 Puterea alinierii spirituale. Ca și creștini, adeseori ne punem două întrebări. Care este cheia rodirii spirituale? Cum aș putea să experimentez roadele Duhului Sfânt în viața mea? Apoi, ne întrebăm cum să trăiesc cu scop și satisfacție în același timp. Cum aș putea, care este cheia rodirii spirituale și cum aș putea să trăiesc cu scop, fără să fiu stresat, ci să am o satisfacție, în a trăi cu scop. Vreau să vă spun că aici se ascund niște secrete pe care fiecare din dumneavoastră le puteți înțelege. Și astăzi, dacă veți fi atenți, veți înțelege un mare secret, alinierea interioră. Aș vrea acum să înțelegem ce este această aliniere? Și am extras din dicționar care spune așa. Alinierea este ajustarea elementelor componente ale unui sistem pentru a-i asigura o bună funcționare. Alinierea este ajustarea, repoziționarea, lucrarea prin care elementele componente ale unui sistem, și asta este la modul general, sunt puse în ordinea în care ele trebuie să fie pentru ca să funcționeze în mod corespunzător. Și când ne referim la om în ceea ce privește alinierea, noi trebuie să înțelegem că alinierea interioară este ajustarea Duhului, sufletului și trupului în așa fel încât să lucreze într-un mod eficient pentru ceea ce Dumnezeu a creat ființa umană. Pentru că fiecare din noi știm că Dumnezeu ne-a creat după tipul și asemănarea Lui. Țărâna Pământului, Dumnezeu a suflat suflare de viață, Duh. Și apoi... Sărâna sub imperativul acestei suflări de viață care vine de la Dumnezeu, a devenit un suflet viu. Astfel, ființa umană este compusă din aceste trei entități într-o combinație mutuală. Acum știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care nu știți ce înseamnă această combinație mutuală. Dar o să vă dați seama. aș vrea să proiectați primul, prima figură. Deci combinația mutuală înseamnă că noi nu putem în ființa noastră să spunem ăsta e Duhul, ăsta e Sufletul și ăsta e Trupul. Ele sunt legate una de alta, ele se întepătrund una pe alta și împreună formează ființa noastră întreagă. Când Dumnezeu ne-a creat pe noi, Duhul este suflarea devată care a venit de la Dumnezeu. Trupul este țărăna pământului. Dar trupul a căpătat valență în momentul în care Duhul lui Dumnezeu l-a atins și s-a făcut un suflet viu. Acum, trupul nostru este binecuvântat cu cinci simțuri prin care noi luăm legătura cu lumea materială. Prin Duhul nostru, noi luăm legătura cu Dumnezeu, comunicăm cu Dumnezeu. Iar sufletul nostru este caracterizat de minte, rațiune, emoții și voință. Când Dumnezeu ne-a creat, acesta este aliniamentul în momentul creier, creației. Dumnezeu era în legătură, în comuniune cu omul. Comunica cu omul. Prin Duhul omului. Aceasta este interfața pentru cei care cunosc calculatoarele cu lumea spirituală, în mod special cu Dumnezeu. Și Duhul Acționa asupra sufletului, asupra minții, emoțiilor și voinței, iar trupul era casa ființei noastre. Toate acestea erau perfecte. Omul era o ființă veșnică când Dumnezeu l-a creat. Trupul avea să trăiască veșnic. Așa ne-a creat Dumnezeu. Noi suntem o ființă veșnică. Ce s-a întâmplat în momentul în care Adam și Eva, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe om la nivelul sufletului cu autonomie. Deci omul, cu toate că Dumnezeu era în comuniune cu el, avea posibilitatea să decidă, voința lui el la liberă, ca el să deci, decidă dacă mai comunică cu Dumnezeu sau nu mai comunică cu Dumnezeu. Dar pentru că Duhul era în continuă legătură cu Dumnezeu, și pe tronul vieții noastre, Duhul era Cel care domnea, sufletul și trupul erau în ascultare de Duh. Ce s-a întâmplat în momentul în care Adam și Eva au păcătuit? În momentul în care, la nivelul trupului, s-au făcut anumite presiuni din partea celui rău, din partea lui Satan. Aș vrea să proiectați? În momentul acesta, Satan, prin pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, a acționat asupra lui Eva prima dată și apoi Adam, că n-a fost vegheator. Nu vreau să intru aici în polemic de ce Eva, de ce nu Adam. O să discutăm mai târziu. Dar Ioan ne spune că prin pofta firii, prin pofta ochilor și lăudăroșia vieții, Satan acționează și a acționat asupra ființei umane. Văcut făcut-o pe Eva să se uite și să zică, o, oh, ce fain arată. Și atunci, imediat, emoțiile au fost pofta ochilor. Emoțiile au fost activate. Și, într-adevăr, este de dorit să-mi deschid mintea, să văd, să cunosc, să știu mai mult, să fiu asemenea lui Dumnezeu. Mândria, lăudăroșia vieții. Toate acestea au determinat ca voința să intre într-un dezechilibru și să înceapă să asculte de provocarea care a venit din partea celui rău. În momentul în care omul a păcătuit, Dumnezeu i-a spus de dinainte, vei muri. Ce s-a întâmplat? În momentul în care omul a păcătuit, legătura cu Dumnezeu a fost întreruptă. Apoi, la nivelul sufletului, s-au întâmplat niște lucruri care apostolul Pavel mi le descrie în Efeseni în capitolul 4, foarte clar. Mintea a fost întunecată în ceea ce privește partea, relația cu Dumnezeu. Dacă observați acolo, de o parte și de alta, este efectul față de Dumnezeu și efectul față de lumea materială în care noi ne aflăm. Mintea a fost întunecată. Pe cealaltă parte, mintea a devenit o minte firească, preocupată și Absorbită de înțelegerea lucrurilor materiale, nu mai interesea lucrurile spirituale. Emoțiile au devenit fără pic de simțire, nu mai simțeau nimic din ceea ce au simțit atunci când erau în comuniune cu Dumnezeu. De cealaltă parte, emoțiile au devenit păcătoase. Pofta. Dorința firească, păcătoasă, a început să încolțească și să încline emoțiile pe această pantă păcătoasă prin care satan căuta să-l subjuge, să-l robească pe om. Și apoi voința de partea lui Dumnezeu a devenit paralizată pentru că legătura cu Dumnezeu era întreruptă, iar de partea cealaltă, voința a devenit roabă păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, ne spune lucrul acesta cât se poate declar.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 Acesta este omul care, sub imperativul păcatului, aliniamentul lui Dumnezeu, a fost dezechilibrat. Și în momentul acesta, pe tronul vieții noastre, a apărut trupul. Trupul era cel care dicta. Prin nevoile lui, prin dorințele lui, prin patimile lui, prin plăcerile lui. Trupul comanda sufletul, iar Duhul, pentru că legătura cu Dumnezeu a fost întreruptă, a devenit mort, izolat, mâhnit, așa cum spune psalmistul. Astfel, ființa umană se află într-un dezechilibru complet diferit de modul în care Dumnezeu l-a creat. Duhul este izolat, este mâhnit, este mort inactiv. Sufletul nostru este înclinat spre firea păcătoasă și satan este cel care dictează prin pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, mândria, mintea, emoțiile și voința. Iar trupul nostru în urma păcatului nu mai este veșnic. Trupul este muritor. Trupul nostru a rămas o casă pentru suflet și duh, dar el este temporar. Vine ziua când trupul nostru se va integra din nou în circuitul chimic al acestui pământ. Aceasta este starea omului păcătos. Aceasta este starea fiecărui om care se naște pe pământul acesta. Este important să cunoaștem acest lucru. Cu toate că omul nu a ascultat de Dumnezeu, cu toate că relația dintre om și Dumnezeu a fost întreruptă, Dumnezeu n-a renunțat la om. Încă din Geneza găsim foarte clar planul lui Dumnezeu de restaurare a omului. Și imediat ce omul a păcătuit, alături de blestemele care s-au revărsat la nivelul Duhului, Sufletului și Trupului, pentru că Sufletul care înainte a experimentat fericirea, dragostea, o ambianță deosebită care avea lumina de la Dumnezeu și cunoștea toate lucrurile, facilitățile și funcțiile sufletului au fost reduse. La nivel emotiv, primul lucru pe care omul l-a experimentat după căderea, în păcat, a fost frica, apoi durerea, apoi stresul, Apoi celelalte lucruri care s-au ținut lanți unul după celălalt, subjugând sufletul nostru și creind un dezechilibru aici foarte puternic, încât omul nu mai știa cine este, ce se întâmplă cu el, de unde vine și încotro merge. Direcția, orientarea omului a fost pierdută. Și vedem că oamenii care au rămas și rămân în această stare sunt în continuare desorientați. Unii cred în reîncarnare, alții cred că viața este numai aici pe pământul acesta. Alții au atâtea și atâtea moduri în care este evident că sunt dezechilibrați și ei... Se consideră o frunză sau un praf în universul acesta Dar aș vrea să vă spun în această dimineață Noi suntem oameni creați de Dumnezeu Avem o valoare înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu n-a renunțat la om Chiar dacă omul a trăit în neascultare de el Să vedem care este poziția lui Dumnezeu ce vrea Dumnezeu să facă? Și spuneam că în Genesa ne este descoperit planul lui Dumnezeu referitor la om în momentul în care el a păcătuit. Domnul Dumnezeu a zis pe lui, fiindcă ai făcut lucrul acesta și îl reprezintă pe satan, blestemat ești între toate vitele, și între toate fiarele de pe, de pe câmp, în toate zilele vieții tale îți vei să te trești pe pântece și să mănânci țărână. Și aici, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călchiul. Aici este o taine a lui Dumnezeu prin care planul de mântuire a lui Dumnezeu intervine. Prin femeie care a intrat păcatul, Dumnezeu va trimite pe fiul său care se va întrupa și care va muri, își va da viața ca preț de răscumpărare pentru om, ca omul din nou să poată să fie aliniat. Și să funcționeze corect După modul în care Dumnezeu l-a creat Aș vrea să dați celălalt În timp ce omul se află în starea pe care ați văzut-o anterior Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Său Acționează asupra omului și îmi place atât de mult cuvântul lui Dumnezeu care ne spune despre modul în care Dumnezeu lucrează în direcția aceasta. Doi corinteni, nu, nu, unde cuvântul Domnului spune că avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Mintea era întunecată. Cuvântul lui Dumnezeu ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, cât? Până se va crăpa de ziua, și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Asta este inima noastră. Până va răsări luceafărul de dimineață. Cu alte cuvinte ca să înțelegem ce se întâmplă aici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este îndreptat spre ființa umană și caută să ia legătura prin Duhul Omului cu Omul. Dar pentru că Duhul este mort, inactiv, izolat, și voința, practic întreg Sufletul este sub domnia trupului, este foarte greu ca Duhului Dumnezeu să pătrundă acolo. Dar așa cum Apocalipsa îl prezintă pe Dumnezeu, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, dacă se deschide ușa aici, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cu alte cuvine se restabilește din nou relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu asupra fiecărui om de pe pământul acesta, exercită această binecuvântare. Cuvântul său caută să lumineze mintea întunecată. Duhul Sfânt este cel care așteaptă ca omul păcătos să-și deschidă ușa, pentru ca Duhul Dumnezeu să intre, să activeze Duhul nostru. Și din nou să se întâmple acea aliniere care va genera o funcționare corectă pentru ceea ce omul a fost făcut. Oamenii care sunt cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care au citit sau au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și inima lor, S-a deschis. Mintea lor a început să fie luminată și la întrebarea de unde vin încotromăduc, care este menirea pe pământul acesta, această lumina lui Dumnezeu în mod rațional și logic a început să activeze mintea și apoi odată cu mintea, emoțiile și apoi voința care a fost încătușată a început să se deschidă. Și când cineva îl invită, mă hai la biserică, vedeți lupta care se dă în acea persoană, mă duc. Și când vrea să vină, atunci vin toate nenorocirile, atunci vin musafirii, atunci se învață laptele pe foc, atunci se întâmplă lucruri care îl oprește să vină, pentru că e luptă acolo. Satan știe că în momentul în care omul se deschide la cuvântul lui Dumnezeu, mintea întunecată este luminată, emoțiile care au fost fără pic de simțire față de Dumnezeu, sunt descătușate și în loc de o inimă de piatră, începe să apară o inimă de carne. Așa cum spunea profetic Ezechiel din partea lui Dumnezeu, vă voi da o inimă nouă și un Duh nou. Duhul nostru devine un Duh nou, pentru că Duhul Sfânt, dacă deschidem ușa, Intră în Duhul nostru. Și astfel, Duhul uman, Duhul omului, împreună cu Duhul Sfânt, activează această interfață a ființei umane care face legătura cu Dumnezeu și se stabilește legătura cu Dumnezeu. Satan, în continuare, își face treaba lui în continuare, prin pofta firii, prin pofta ochilor și lăudăroșia vieții, încearcă să acționeze asupra trupului și sufletului, creând dezechilibre majore în ființa umană. Dar cu toate aceasta, acestea, prezența cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu în ființa umană de naștere unui fenomen extraordinar. Nașterea din nou. Așa cum Iisus îi explica lui Nicodim că trebuie să ne naștem din nou. Că dacă nu ne naștem din nou, nu putem vedea și nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Este important lucrul acesta și-aș vrea să vedem ce se întâmplă atunci când noi ne naștem din nou. Ce se întâmplă în viețile noastre. În momentul acesta, dacă înainte trupul era pe tronul vieții noastre și el dicta și sufletul nostru exe executa ceea ce venea din partea trupului, de data aceasta sufletul care se află între trup și duh, este cel care dirigează alinierea. Ascultă de trup sau ascultă de duh. Duhul acum este activat de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este aici, în ființa umană. Dacă în Vechiul Testament Duhul lui Dumnezeu era peste oameni, prin jerfa lui Isus Hristos s-a făcut harul acesta ca Duhul Sfânt să locuiască în om, să fie acolo. Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, 1 cu 22, el, Isus Hristos, a pus, ne-a pecetluit și a pus în inimă arvuna Duhului. Știți ce înseamnă arvună? O parte, un avans. Dar Duhul Sfânt este acolo. Duhul Sfânt este acolo. Aici este cuvântul lui Dumnezeu care lucrează la nivelul minții a emoțiilor și a voinței. Dar mintea, emoțiile și voința sunt atacate de cel rău prin pofta firii pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt produc nașterea din nou, adică ceea ce Ezechiel prorocea cu sute de ani înainte ca lucrul acesta să fie posibil, lucru care a devenit posibil prin Isus Hristos. Vă voi da o inimă nouă și vă voi da un Duh nou un Duh activat de Duhul lui Dumnezeu, o inimă luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vom zice, oa ce fain! Înseamnă că e ok, ne-am născut din nou, gata, putem intra în Împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea să vedeți sinceritatea Apostolului Pavel care era născut din nou. Roman, capitolul 7. Aș vrea să vedeți dacă nu cumva vă identificați cu el. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Deci avem nașterea din nou, încă rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Oh! înseamnă că trupul este mai puternic decât Duhul și dictează sufletul. Nu fac ce vreau. Veți vedea. Acum, dacă, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Cine este cel ce face lucrul acesta? Este omul vechi, păcătos, firea păcătoasă din viața mea. Aici s-a născut un om nou, dar omul vechi nu sunt eu. Și aici se dezvinovățește, nu Duhul este cel care mă face să stau în starea aceasta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 Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Deci se pare că sunt două ființe în ființa noastră. Sunt doi oameni înăuntrul nostru. Este omul vechi și omul nou născut din cuvântul și Duhului Dumnezeu. Găsesc în mine, dar legea aceasta, când vreau să fac binele, Răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Asta este omul născut din nou. Omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele, în trupul meu, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob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 Frații mei, Apostolul Pavel descrie ce se petrece în Sufletul nostru. Și aș vrea să fim cât se poate de conștienți de lucrul acesta. Oameni care au primit Cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au arvuda Duhului Sfânt, Duhul lor este activat și locuiește Duhul Sfânt în ființele noastre. Duhul Sfânt nu vine numai la botezul cu Duhul Sfânt. Am argumente în direcția aceasta. Duhul Sfânt este prezent din momentul în care noi ne predăm lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne dă puterea aceasta să deschidem ușa ca Dumnezeu să intre în viața noastră. Noi cu firea noastră suntem paralizați. Este aici un mecanism, o minune a lui Dumnezeu care se face, care nu putem explica cu cuvintele noastre, dar este important să înțelegem ce se întâmplă. Și în momentul acesta, sufletul nostru este pe tronul vieții noastre. Și n-aș vrea să fiu un împărat, ca sufletul în această stare. Exact așa cum este președintele Egiptului în zilele acestea. E președinte, dar nu poate face nimic. Nu-l ascultă nimeni. E președinte, dar nu are autoritate. Așa se întâmplă în viața noastră, s a citit cum descrie apostolul Pavel, această luptă internă între Duhul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și între natura păcătoasă care este în ființa noastră perpetuată în mod genetic de la prima pereche de oameni. Este acolo. Suntem robi firii păcătoase. Dar în același timp, Duhul lui Dumnezeu caută să ia supremația, să intre în aliniamentul inițial în care a fost de la creație. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Ca Duhul să fie instalat pe tronul vieții noastre ca Duhul Sfânt să ne conducă, să ne călăuzească și să acționeze asupra sufletului nostru și apoi asupra trupului nostru. Frați creștini, mulți creștini se opresc la nivelul acesta și străiesc trăiesc toată viața lor în această luptă. Stau în această tensiune. Pentru că mintea lor este luminată de Dumnezeu și ei, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, ei știu că sunt ființe veșnice, că după această existență temporară îi așteaptă veșnicia și modul în care își trăiesc viața pe pământul acesta determină veșnicia. Unde își vor petrece veșnicia? Ei se luptă dar văd în ei o altă lege a păcatului care îi trage în jos și de multe ori fac ce nu ar vrea să fac, gândesc ce nu ar trebui să gândească, vorbesc ceea ce nu ar trebui să vorbească, acționează cum nu ar trebui să acționeze. Pentru că este acest conflict, acest război civil în ființa lor. Sufletul este pe tron, dar el nu poate conduce. Duhul vrea rugăciune, trupul este obosit. Duhul vrea să se închine Domnului în toată splendoarea, trupul vine cu rușinea și zice, nu te închina, râde vecinul de tine. Dar tu simți în tine, n-ați simțit în momentul de închinare, că îți venea să zbori, îți venea să faci mai mult decât poți să faci. Pentru că atunci când vine prezența lui Dumnezeu cu Duhul nostru, noi suntem cuplați cu Dumnezeu și nici n-am vrea să ascultăm glasul trupului nostru care ne spune, mă doare genunchii, mă doare șoldurile, hai grijă, nu, spura, nu zbura prea sus. Toate aceste lucruri, frații mei, le avem în noi. Dar Dumnezeu nu vrea să trăim la nivelul acesta. Dumnezeu nu vrea să rămânem la nivelul acesta. Vrei, într-adevăr, să experimentezi aliniamentul lui Dumnezeu. Vrei, într-adevăr, ca ființa ta să funcționeze corect. Asta nu-i funcționare corectă. Asta e dezechilibrare completă. Asta e anarhie. Asta este cin Și foarte mulți creștini se obosesc în această stare pentru că ei spun nu mai știu ce să fac. E un război continu în Ființa mea. Vreau să depășesc barierele acestea. Vreau să trec la un alt nivel. Și aș vrea să vedem următorul. Ce se întâmplă, fraților? În momentul în care noi ne apropiem mai tare de Dumnezeu, în momentul în care noi deschidem ușa larg lui Dumnezeu și încercăm să închidem ușa prin care cel rău ne afectează în mod negativ, pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, Mândria, în momentul în care noi încercăm să le supunem, pentru că avem voință liberă, fraților, voința noastră acum este deslegată. Noi, într-adevăr, putem să intervenim la nivelul sufletului nostru prin mintea luminată de Dumnezeu. Emoțiile descătușate, tu simți dragostea Lui Dumnezeu, simți puterea Lui Dumnezeu, simți binecuvântarea Lui Dumnezeu și mintea și emoțiile ajută voința ta ca tu să treci peste limitările trupului și să te apropii mai mult de Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta în termeni practici? Atunci când știi că biserica lui Dumnezeu se adună și prezența lui Dumnezeu coboară în mijlocul lor, trupul spune, întoarce-te pe cealaltă parte și mai dormi un pui de somn. Că toată săptămâna ai lucrat și odignește te și tu ca toți oamenii. Mai vine și cu versete biblice și spune, trebuie să ai și tu o zi de odihnă. Și tu îl crezi și te întorci pe cealaltă parte, dar în tine există ceva care începe să funcționeze. Mă, alții se întâlnesc la biserică, alții se bucură înaintea lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu face minuni și tu lipsești de acolo ca Toma. Și există o luptă. Nici de dormit nu mai poți dormi. La început, că pe urmă dormi dus, la început conștiința te mustră și văzând că nu dai ascultare impulsului care vine din partea Duhului, rămâi acasă, îți faci lucrurile, vine cealaltă săptămână, este întâlnire de grup, tu ai preocupări. Da, dar tu ai nevoie să te apropii de Dumnezeu. Tu ai nevoie să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie de părtășia fraților. Tu ai nevoie de experiențele care sunt în trupul lui Isus Hristos. Tu nu poți trăi izolat, dar tu te izolezi. Tu te izolezi și în loc să te apropii de Dumnezeu, te îndepărtezi de Dumnezeu. Totuși tu ești născut din nou. Totuși cuvântul lui Dumnezeu încă lucrează. Totuși Duhul Sfânt este în ființa ta ca arvună. Și tu trăiești o viață dezechilibrată, pentru că aliniamentul nu este cel care ar trebui să fie. Sufletul tău este cel care conduce, dar este fără putere. Și tu trăiești o tragedie. Dar dacă în această tragedie tu începi să înțelegi cu cât voi citi și voi studia mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât lumina lui Dumnezeu devine mai intensă în ființa mea. Mintea mea este luminată. Apoi cuvântul lui Dumnezeu acționează nu numai la nivelul minții, dar cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și tu iei cuvântul lui Dumnezeu și îl folosești pentru viața ta și vezi că încep să se întâmple minuni în viața ta. Acti ești activat în voința ta și atunci tu spui, mă apropiu mai tare de Dumnezeu. Când este rugăciune, tu ești prezent acolo, tu ești acolo, nu numai prezent fizic, tu ești acolo cu Sufletul. Tu ești acolo cu Duhul tău și te unești cu Duhul lați care sunt acolo și puterea lui Dumnezeu începe să lucreze, să activeze. La un moment dat se întâmplă ceva. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu cât te curăți mai tare, cu atât ușa se deschide, Domnul intră. Domnul stă în cu tine, așa cum figurativ este prezentat în Apocalipsa. Eu intru și stau la masă cu el, cinez cu el. Asta e atitudinea lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu. Nu să stea pe tron la al treilea cer, la mii de ani, lumină, distanță și tu să fii aici pe pământ. El vrea să fie în cămăruța ta. El vrea să fie lângă tine. El vrea să stea de vorbă cu tine. El vrea să mănânce cu tine. El vrea să aducă aliniamentul pe care El l-a stabilit la creație în ființa umană, în ființa ta, ca războiul civil să se termine și Duhul Sfânt. Să crească în intensitate în feința ta. Și când tu te curățești și dorești mai mult din Dumnezeu, vii și ceri botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu deschide zgazurile cerului și toarnă ca o ploaie. Duhul Sfânt peste tine și te îmbibă în interior și în exterior Duhului Dumnezeu în plinătatea Lui lucrează în viața ta. Și în, această, în acest moment Duhul este pe tronul vieții noastre, aliniamentul Lui Dumnezeu este stabilit. Mintea noastră, emoțiile noastre, voința noastră sunt eliberate și Dumnezeu lucrează cu puterea Lui în ființele noastre. Se întâmplă ceva extraordinar. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Efesenii, în capitolul 4, care spune în felul următor. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele lui. Haleluia! Să vă dezbrăcați, să dați așa cum dați o haină jos. Să spui, nu mai trebuie. Vechi, veche, e demodată, nu mai corespunde idealurilor vieții mele. Eu sunt o ființă veșnică, nu sunt o ființă trecătoare. Să vă înnoiți în duhul minții voastre, mai mult, mintea voastră să fie înnoită, să percepeți tainele și adevărurile lui Dumnezeu. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și acum arată în mod practic ceea ce să facem. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui Său adevărul, pentru că sunt, mă, suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți să n pună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului pentru că în voi există lumina lui Dumnezeu și voi știți ce este bine și ce este rău. Voi știți ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nu dați prilej diavolului. Opriți-l și spuneți-i, obraznicule, ieși afară, pleacă din locul acesta. Nu mă spiti. Cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, să dea har celor ce aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Fraților, să ascultăm de Duhul Sfânt, Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel, de rău, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum iar a iertat și Dumnezeu, așa iertați-vă și voi. Frații mei, când Duhul lui Dumnezeu, este în controlul vieții noastre, noi putem rezolva ușor problemele la nivelul sufletului și la nivelul trupului. Așa. Pentru că sufletul nostru este activat de puterea lui Dumnezeu. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, tu poți să ușor. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, tu poți să te bucuri. Să simți dragostea lui Dumnezeu, să dai dragoste. Da, dai. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este în controlul vieții tale și Duhul tău este împuternicit, activat de Duhul Sfânt. Da. Apostolul Pavel în Romani în capitolul 8, versetul 15 și 16 spune... Voi, în momentul acesta, în momentul acesta, voi nu mai aveți un duh de frică. Nu mai aveți un duh de frică. Frica a fost ca urmare și consecință a păcatului. Ce Dumnezeu a pus în noi un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Deci să nu mai alergăm la Duhul de frică, pentru că este scurt circuitat, este îndepărtat acest Duh. Dumnezeu a pus în noi Duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Roman 12 cu 11. Fiți plini de râfnă cu Duhul. Frații mei, dacă Duhul nostru este activat de Duhul lui Dumnezeu, nu trebuie să dormim. Nu trebuie să stăm în concediu. Trebuie să fim plini de râvnă. Să căutăm mai mult pe Dumnezeu. Să vedem căile prin care ne putem apropia mai tare, mai mult de Dumnezeu. 2 Corinteni capitolul 7, versetul 1 să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu. 2 Timotei cu 1,7 Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică, ci de putere, de dragoste, de chipzuință. Frații mei, aș vrea să plecăm din locul acesta înțelegând și luăm decizia că nu mai trebuie să trăim în războiul civil din sufletul nostru. Că trebuie să ne deschidem pentru Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu. Că trebuie ca Duhul nostru să fie noit de Duhul Sfânt și inima noastră să fie o inimă nouă. Nu o inimă de piatră insensibilă. Nu străind de lucrările Lui Dumnezeu, ci o inimă de carne sensibilă care la atingere reacționează. Aceasta vrea Dumnezeu să fie în ființele noastre. Și Dumnezeu vrea să ne alinieze, aș vrea să venim înaintea Domnului în rugăciunea care urmează și să-i spunem Domnului Doamne, trăiesc de prea de multă vreme ca Israel în pustiu. Mă duc spre Canaan, dar n-am ajuns la Canaan. Doamne, am nevoie, Doamne, ca Tu să te atingi de mine. Pentru că ce se întâmplă aici, în momentul în care aliniamentul lui Dumnezeu se stabilește în mod corect, nu numai sufletul nostru este binecuvântat, dar trupul nostru beneficiază. Bolile noastre sunt vindecate prin gerfa lui Isus Hristos, la nivelul trupului, în teritoriile celui rău sunt surpate, oamenii sunt eliberați de puterea lui Dumnezeu și se întâmplă minuni, frații mei. N-ați vrea să trăiți cât veți trăi pe pământul acesta, experiența aceasta? plinătatea Duhului Sfânt. Avem momente în care vrem să cucerim din nou plinătatea Duhului Sfânt. Pentru cei care n-ați experimentat botezul cu Duhul Sfânt, să experimentăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a spus, ucenicilor, stați acasă până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus și când veți fi îmbrăcați cu această putere, ieșiți afară și începeți de, din Ierusalim, Samaria, până la marginile pământului. Pentru că am pus în voi o putere care nu poate opri nimeni și nimic. Haideți, frații mei, să lăsăm această putere să-și facă lucrarea în viețile noastre. Haideți să nu mai trăim dezechilibrați. Haideți să nu mai trăim într-un război civil în ființa noastră. Haideți să ne predăm cu toții Domnului și să spunem, Doamne, lucrează cu puterea Ta. Să ne ridicăm în picioare și să cerem aceasta înainte.